до двоповерхової, що виблискувала бронзовим алюмінієм споруди на вулиці Богдана і, вклонившись, спробував поглузувати. Урядова комісія після вранішньої трапези до ваших послуг, мадам. А шефа доведеться почекати пару годин. Не знудьгуєтесь? Вона ніби не вчула глуму, зосереджено дивлячись кудись у свій світ невидимий. Як хотів би я забігти за ту грань, забійти й глянути, що там таке важливе і невідчепне. Роздартовано спалахнула. Двох годин мені може й вистачить, щоб знайти знайомих, або й ні. Просила ж тебе виїхати зі старої холісся о п'ятій. Зараз хтось нідає, хто вже й по конях. Я, мимоволі почухав потилицю і подумав, що вона вперто не називає Зелений Мист цим бадьористим його новопридбаним ім'ям, що ніхто їй не дозволяв самій вештатись по Чорнобилю. Різні місця і дуже брудні теж, хто зна куди їх занесе. За партизанщину поголівця не погладять, тому про всяк випадок попередив, як здалося мені досить дипломатично. Шеф хіба не розповідав про громадянина з кувейту. Вони його зранку до полудня чекають у відділі, а він з камерою полює на натуру. Аж в обід привели підрученьки, коли вже в голові замекі трилось партизану, і нудити почало. — Розказуй, байки, — обірвала вона. Маєш справи, то йди і роби собі. У тебе своє діло, у мене своє. Твою макитрум не розібрала злість. Хотів їй сказати про Оксанине розпанахане горло, попередити. Але її байдужий, безапеляційний тон зачепив заживе. Я криво усміхнувся і кинув їй як кістку, задкуючи до автобуса. Тільки не забувай, це зона, а не ботанічний сад. А ти баба, тобі родити треба. Схоже, що коли б я стояв ближче, вона спалила б мене свинцево синіми блискавками тут же, на місці, без суду і слідства. Я грюкнув дверцятами кабіни і дав газу. Мій кандидат у покійники не зрушив колесами, ані пелинки. Асфальт вилискував калюжами і був чистіший за мою амуніцію. Вони лежали голі на вузенькому низькому ліжку майже впритул одне до одного. Інна Пестала м'яке сивіюче волосся Олеся. Він не розплющував очей, повіки були червоні, набряклі, хронічно запалені. Кон'юктивіт. Риніт. Так, мов би, вибачаючись, констатував свої набуті після аварії болячки і сам слухався в наукове поважне звучання цієї видимої досади, яку мусиш носити на показ, де подінешся. Мав при собі нафтезин і хлюпав піпеткою в аварійних ситуаціях. Проте серйозне, що боліло і чого не бачив ніхто, Мовчав. Або віджартовувався. «Та скільки там мені лишилось?» «Чим більше висохнеш, тим легше хлопцем нести буде. Немає людини – немає проблеми». «І з нежитим так. Бачиш, як мудро українською?» «Нежить! Не жить. Інна не любила цих його мазухістських жартів, казарменного гумору, знала, що за ними страшна остаточна правда, що зменшував собі дози у рапортах 86-го, щоб не вивели зі станції. Час була його молодістю, любов'ю, була його смислом життя і реалізованістю його. Він не просто собі жив, він відчував, що живе, що потрібен саме тут, у цій своїй справі, на своєму місці. Де інде він уже не вписувався, не бачив себе. Знаєш, на Кавказі є класне прислів'я. Що за життя, якщо ти життя на те, щоб по-справжньому жити, жалієш? Казав, що померти, заступаючи на вахту, увіходячи на блок. Це смерть гідна мужчини. Вахта. Слово, яке чоловіче. Так сумно тоді подумалось Інні. Вона боялася й згадувати, що саме так помер його товариш, котрий, здавалося, й не хворів ніколи, і нахвалявся, що зустрічатиме 2050 рік у новозбудованій квартирі за наймодернішим останнім проектом 21-го Тут. У Прип'яті. У чорнобильському блокноті інне, тільки розпочатому вдома різноманітними нотатками, затисалася виписка з Сартра. Якщо людство раптом зникне, воно насправді вб'є своїх померлих. Прикінчить. Жорстко конкретизувала, уточнила та, що любила точність висловів. А справді, середині наступного віку, коли нас уже не буде, що являтимуть собою зона, саркофаг, що буде з Дніпром, з Україною, з нашими дітьми, онуками? Ніби отямилася нараз, постало перед очима рідне, заціловане личко її мертвого маленького Іванка, і вона почала провалюватися у ворушку темну безодню. Нараз почула голос, спочатку ніби чужий, здалеку, потім ближче і виразніше. «Рідна моя, бідолаха, горечко моя, повертайся, я тут, я з тобою». Це гаразд, Розплющ очі. Ти чуєш мене? Бризкав обличчя холодною водою, розтирав ноги, а вона, пересилюючи суцільний, не шум у вухах, уже сиділа, як дівчинка на камені, уткнувшись під боріддям у круглі коліна, і розгубленість, і тривожність застигли німим запитанням у великих сірих очах. Як хмарки під сонцем, подумав Олесь, а зараз піде сліпий дощ. Що з нами буде? Ти не покинеш мене. Русяве пасмо важкого лискучого волосся спадало їй на обличчя, і пухкі націловані губи вимовляли слова, які й бачу абсолютною незахищеністю від світу і долі ось цих.